Навчися і вмій чекати, і тоді переможеш усе. Навіть якщо вже нічого чекати доброго, все одно чекай. І коли нічого вже не можеш робити, не просто сиди і лежи, а чекай. І навіть коли відходиш, чекай. Чекай до прощального віддиху. Іншим часом я гострив окомір і набивав руку в метанні каміння і палиці списа. Вряди ряди оберталося в помічний промисел. Так можна було добути білицю на дереві, тхора, бурундука, іншу дрібноту, якою кишили сінетрища. Давали своє і пастки, які я вигадливо поладнував, Одні кріпилися до зігнутого деревця, яке підтягувало тваринку, коли вона туди встромляла голову. Другі чатували над норами. Треті проколювали гострими кілками. Навчився я підпирати кам'яні брили з приманкою. Змудрував ударну ловинку з колодою, що падала, коли звірина зачіпала захований у траві шнурок. Так попалися борсук і лисиця. Моя пелерина з клаптів хутра росла, я зшивав її тоненькими сухожиллями, пробиваючи шкуру голками з акації. Тепер вона м'яко стиляла мою лежанку, а коли прийде на те час, я буду кроїти з неї вдяганку, шапку, взуття. Майбутня студінь уже не так мене страшила. Відколи я заґаздував у лісовому видолинку. Велика звірина сюди не потикалася навіть уночі. У теплому мочилі, що булькало сірчаними пухирями, спочивав інколи я. Тепер я зрозумів, що сюди принаджувало дичину. Темне густе баговиння пестило кістки, витягувало з мускулів у тому, шовком крило обвітрену шкіру. Після купелі волосся б'юнилося і блищало, як руно. Тверділи нігті, що в моїй усягденності були незамінним інструментом. Подряпини і ранки затягувалися. Тою рідкою коломаззю я споліскував рот і чистив гілочкою дикої черешні зуби. Чистий рот, чисті слова, чисті зуби, чисті думки. Скалу, що тулилася до водойми, вкривали чорні краплини – Неначе задубілий піт гори. Якось я відколупнув окрушину і поклав до рота, язик обпекло, солона гіркота судомила ясна, але диво рука потяглася за новою порцією, і вона розтанула в роті жаданим трунком. Гора плакала мінералами які припали додяки моєму піднебінню, Отже, були потрібні організму. Чи не їх злизувати прибивалися кози? Якщо так, то все може бути доброю заманкою. І в кліп ока визрів замисел. Я подався на закрайок долини, де чорне запинало смирек, сусідило з кручами – там губилися сліди ратиць, ціріли недавні бабальки. Сюди, міркував я, з безкець спускалися кози на тучну пашу і за принадною смолою гори, поки я не потривожив їх сусідством. Сюди належало їм принести І Я взявся до роботи, вибрав урочне місце під кам'яним стрімчаком, а з другого боку став громадити брили, так, аби між ними лишався вузький лаз. Щось на наштип того, що зводив для риболовлі, лише тепер на землі. Коли стіна вивершилася, лишалося найтяжче – видовбати у твердій крим'яниці яму. Ніж я сокотив, як око, ножем я лише гострив древка. Вони та кам'яні рубила були моїм землекопним інструментом. Жменя за жменею, камінь за каменем, натужно точив я підошву гори. Під, що стікав з мене, м'якшив породу, холодив, напечне сонцем рубило. За день із ямки вигрібалася якась кошарка землі. Я плівся на свій стан – аби щось поживати і зробити карп у календарі. І замертво падав на постелю, притулячи до себе сон, як лист до рани. А до світа продовжував лупати скалу. Інколи мені здавалося, що я копаю яму для себе і копатиму її до самої смерті. Але я копав, бо знав, що мушу забезпечити себе справжнім м'ясивом, на можливу тривку зимівлю З літом потік обмілів І риба потяглася вгору В студенні хащові заводі Доїдалися останні припаси Череда виснажливих днів і ночей Тяглася безкінечно Я й сам був Напнути як туга струна Але не впав у силі Здобувався на друге і третє дихання Спостеріг, що ліпше мені спочивалося опівночі і в полудень, а інший час відводився роботі. Вночі підсвічувала ватра, а бувало, що й місяць великий і лагідний, як добре серце в грудях, і ганьбливо кліпали зориці. Я побожно обіймав очима цей небесний престил відтак заземляв їх у свою копанку існував думу. Ось я тут, як кріт, рию землю, щоб прожити, якщо вдасться ще якийсь місяць-другий. Хіба це не прокляття, так гарувати, щоб лише підтримати своє тіло. Але я не сліпий, як той кріт, і я не чую себе нещасним. Так я, як червак, звиваюся в тілі землі, але хіба не кожен з нас такий? Хіба не кожен, як червак, проїдає собі дорогу в житті? І все його путь, у кожного своя. І в мене теж, хоча моя дорога і завернула в безпуття. Але ж я йду, і доки я йду, я в дорозі. І те, що я зараз роблю, яка не яка, але моя праця, я довбаюся у землю, щоб бути разом із землею і її душею. Ця робота не неволить мене, а звільняє від темряви відчаю. Втомлюючи, вона кріпить мене. Стікаючи потом із чола, змиває прокляття, накреслене там. Копаючи землю, не в землю я заглиблююся, а в себе. Бо коли ти завзято працюєш, то з собою, з природою, з Богом. А коли робиш щось із любов'ю, наповнюєш те диханням своєї душі, і це є частка самої любови. Я вчився робити все з радістю, з охотою. Так, наче все було моїм покликанням. І не струджувався. Всієї роботи і так не переробиш, а сили надірвеш. Працював до першого поту і спочивав. Якщо робота не йшла, знаходив інше заняття. Потім вертався, бо навіть інструмент буває кориться роботі. А що вже казати про людину?